Fáradtan nyitottam föl a szememet. Az első, akit megpillantottam, fénydoktor doktor volt. Nagy igyekezettem most a kezeit, és hűkszal beszélgetett. A detektív azonnal észrevette, hogy a szemem nyitva van. Hozzám sietett. – Ó, öreg fiú! – mondta lelkendezve. – Csak hogy már így látlak. Szemében könycsillogott, mikor forró fejemre tette a kezét. Igyekeztem rendbeszedni a gondolataimat. – Fin doktor vette ki a golyót? kérdeztem. – Méghozzá nagyon ügyesen? – válaszolta Hughes. – Magad is megítélheted, ha jobban leszel? Lehúntam a szememet. A világosság bántott. Nagyon erőtlen voltam. – Paul? – hallotta most Patrisa hangját. – Fel akartam ülni, de olyan fájdalom hasított a vállamba, hogy azonnal visszaestem. – Maradj nyugton – mondta Patrisa. – Ha még néhány napig pihensz, akkor a hétvégére már akár teniszeszhetsz is. Elmosolyodtam. Patricia olyan kedvesen hazudott, hogy élvezet volt hallgatni. Tisztában voltam azzal, hogy legalább egy hónapig felkötött karral járkálhatok. Finn doktorral megbeszéltük a kezelést. Megvallom, legnagyobb örömömre Finn kiváló szakember volt. Néhány szava után tökéletesebben el tudtam képzelni sebesülésem állapotát, mintha magam is megvizsgálhattam volna. Finn doktor és a detektív hamarosan eltávoztak, de Patricia nálam maradt. Minden áron azt akarta, hogy aludjak, és élény tiltakozásom ellenére lehúzta a rulettát. – Ha jobban vagy, azonnal Londonba utazunk – mondta. – Most már belátom, hogy igazad volt. Hosszú idő után most éreztem először, hogy Patricia igazán szeret. Csókjaimmal borítottam el a kezét. – Nagyon boldoggá tettél ezzel a pár szóval – suttogtam. – Mindig attól féltem, hogy téged fog érni valami baj és végül te sebesültél meg, mondta Patrícia halkan, és ennek én vagyok az oka. Addig nem lesz nyugalom, míg teljesen egészséges nem vagy. Most aludnod kell Paul, hiába is kérdezel akármit, nem fogok válaszolni. Csak még egy kérdésemre felej. Ne folytasd, úgyis tudom, mit akarsz kérdezni. Vágott közbe Patrícia. Nagyon szeretlek. Két nap múlt el. Az ablaknál ültem és kibámultam a parkba, hát ha megpillantom Patriciát, aki ilyenkor szokott visszatérni a tengerpartról. Kopogtattak az ajtól, és legnagyobb csodálkozásomra Mertens lépett a szobába. Néhány érdekes könyvet hoztam, ilyesmi nincs az itteni könyvtárba, mondta barátságosan. Nagyon köszönöm, direktor úr, válaszoltam, szívélyességet erőltetve magamra. Igazán kedves öntől, hogy gondolt rám ez vizsgálódva nézett körül a szobámban, és miután meggyőződött róla, hogy senki sem lehet rajtunk kívül a helyiségben, széket tolt mellém, és leült. Hallottam, hogy valami papírdarab került a birtokába akkor éjjel, mikor ez a, izé, ez a súlyos baleset érte. Mi lett ezzel a papírdarabkával? Bocsássam meg, hogy esetleg tolakodásnak látszik a kérdésem, de vannak egyes körülmények... Zavartan elhallgatott, de nem vette le a apró, vizenyő szemeit az arcomról. Honnan az ördögből tudhat Mertens arról, hogy akkor éjjel sikerült egy darab papírt kitéptem az ismeretlen kezéből? Nem, nem emlékszem semmiféle papírra, feleltem. Azt hiszem, további társalgásunk nem lett volna túlságosan épületes, mert elhatároztam, hogy újabb kérdezősködéseire gorombán fogok válaszolni. Erre azonban nem került sor, mert időközben újabb vendége érkezett, Menders tisztelendő személyében. Nagyon megörültem a kedves öreg úrnak, és élénk beszélgetésben fogtunk. Mertens csak hamar elbúcsúzott és eltávozott, és én boldogan fellélegeztem, amikor becsukódott mögötte az ajtó. Menderszal még egy ideig kellemesen elbeszélgettünk. Meg kellett ígérnem, hogy a napokban meglátogatom. Mikor újra egyedül maradtam, ugyancsak foglalkoztatni kezdett az a bizonyos írás, melynek egy része oly különös módon került a birtokomba. Nagyon megörültem, amikor Hughes jól ismert lépteit hallottam közeledni a folyosóról. A detektív elég jó kedvébe volt, ami a ritka jelenségek közé tartozott az utóbbi időben. Mi van az írása? kérdeztem. Még nem is láttam. Hughes elmosolyodott. Semmi kifogásom, öregem, ha rejtvényt akarsz fejteni. Ne ijedj meg, de kiség különös helyen tartom azt a papírlapot. Érdeklődve néztem Hughest, aki lecsavart az szekrényén álló lámpa talapzatát, és tépet, gyűrött papírlapot vett elő onnan. Örülnék, ha el tudnál rajta igazodni, öregem, mondta nevetve. Annyit elárulhatok, hogy Ellen Wright saját kezű írása van a lapon. Ha meg tudnák szerezni a papír másik részét, akkor Pátrísa és Ellen gazdagabbak lennének százezer fonttal és egy páratlan drága gyűjteményjel. Ellen erre a papírlapra írta föl, hogy hová rejtette el a vagyonát. Érthető izgalommal néztem hát a szakadt papírt. Számításom szerint körülbelül középpen szakadt ketté a cédula. A fejemet csóváltam. Ebből úgy szól, semmit nem értek, mondtam. Hughes vigyorgott. Mindjárt gondoltam, de vigasztalodj, Pól, egyelőre én sem tudok semmit kiokoskodni. A detektív gondosan visszatette a cédulát az előbbi helyére. Legalább ötven ezer fontot ér ez a kis papírfoszlány, mondta vidáman. Mertens járt az előbb nálam, nagyon érdeklődött a papír iránt. ki neki erről? Csak kis Drexlernek járhatott el a szája, mondta Hughes. Szörnyű, hogy mennyire korlátolt ez az ember. Egyik baklövést a másik után követi el. Lehetőleg mindenkinek elmondja, hogy mit szándékszik legközelebb tenni, így legalább az ellenfél is megteheti az előkészületeit. Elnevettem magam. Hughesnak ugyancsak a bögyében volt a vizsgálóbíró. Elég jól vagy már ahhoz, hogy egy kicsit sétáljunk? kérdezte a detektív. Természetesen. – Válaszoltam. – Ha ez a kötés nem volna a karomon, akkor akár úszni is hajlandó volnék. A sétából azonban mégsem lett semmi. Az ajtóban ugyanis összetalálkoztam Patrisával, aki visszatesséket a szobába. – Orvos létedre igazán több eszed lehetne – pirongatott. – Holnap, esetleg délfelé sétálhatsz a napom, ma azonban még nem engedlek ki. Tudtam, hogy minden ellenkezés hiába való lenne, mert Patrisával nem lehet alkudni. Hughes teletorokból nevetett. Hát – már kezdődik a papucs kormány! – mondta kárőrvendben. – Maga csak hallgasson, barátom! – szólt rá Patricia mérgesen. – Inkább siessen, med Rexler megelőzi és elfogja a gyilkost. Most beszéltem vele, és azt mondta, hogy három napon belül a kezei között lesznek az utolsó bizonyítékok is, és akkor cselekedni fog. – Remélem a derék vizsgálóbíró már mindenkinek bejelentette ezt a szándékát! – mondta a detektív vidámom. Már elmúlt évfél, de még mindig nem jött állom a szemeimre. Sovány vigasztalás volt, hogy Hughes sem tudott elaludni. – Te már régóta sejtett, hogy ki az az ember, akit kevés hiány elfogtunk elebb Raid szobájában? – Miért nem vagy több bizalommal hozzám? – kérdeztem a detektívet, aki hanyat fekve cigarettázott az ágyán. – Talán igazad van – válaszolta Hughes. – Megmondhatom neked a gyilkos nevét, de azt hiszem nem sokat érnél vele. Meghökkenve néztem a detektívre, azt hittem, hogy megbolondult. – Ne tréfáj, hogy hívják? – kérdeztem izgatottam. – Philip Crean – válaszolta Hughes hanyagul. – Nem emlékszem, hogy valaha is hallottam ezt a nevet. Most már biztos voltam benne, hogy tréfál. – Ha tudod a nevét, akkor miért nem fogod el? – kérdeztem gúnyosan. Hughes társított. Ma igazán a tulostoba vagy öreg címara válaszolta mély meggyőződéssel. Ez a valódi neve de hogy milyen álnevet használ most, arról fogalmam sincs. Talán abban igazad van, hogy megérdemlett, hogy egy kicsit felvilágosítsanak. Bár ha nem csalódom, akkor most sikerült volna végre elaludnom. Parancsolja -e cigarettát! Azt hiszem, kisé hosszas elbeszélést kell végighallgatnod. Ha emlékszel még folytatta, miután rágyújtottunk Beszéltem már neked Ellen Wrayt öccséről, aki négy évvel ezelőtt Dél-Amerikába utazott. Mondhatjuk úgy is, hogy szökött, miután tekintélyes összeget sikkasztott. Ellen Wrayt azonban még mindig szerette az öccsét. Többször küldött neki pénzt és állandóan levelezett vele. Egyre várta, hogy az öccse előbb-utóbb visszajön. Beszéltem neked Ellen Wrayt végrendeletéről is, melyben patricia is és elent jelöli meg örökösének. A végrendelethez külön lepecsételt levél volt mellékelve, melyet csak tegnap nyitottak föl az örökösök. Ha nem csalódom, Patrisa meg is mondta ezt neked. Bólintottam. Patrísa valóban beszélt a levélről, melyben Ellen azt kéri, hogy ha öccse bármikor előkerülne, a pénznek és az ékszereknek a harmad részét adják neki az örökösök. A levélben részletesen le volt írva, hogy mennyi pénz és drága kő van a vasládában, melyet Ellen Wade annak idején elásott. A levél végül azt is említi, hogy az ágylábában, kisüregben van az a cédula, melynek segítségével meg lehet találni a vasládát. Hogy miért rendezte ezt Ellen így, arra igazán nem tudnék válaszolni. A legbosszantóbb az volt az egész levélhistóriában, hogy a borítékra vastagbetűkkel rá volt írva. Két héttel a halálom után bontandó föl. Patricia és Ellen tisztességesen meg is várták a két hetet, bosszankodtam magamban. Bár ne tették volna. Akkor az utóbbi napok eseményei is egészen másképp alakultak volna. Hughes nyugodtan engedett gondolkozni. Talán tudta, hogy annál kevesebbet kell neki beszélnie. Örömmel konstatálom, öreg cimbora, hogy elvétve már gondolkozol. Látom az arcodról, hogy kezded megérteni a dolgot. Ugratott Hughes. Most hát újra felhívom a figyelmedet ezekre a különös fegyverekre, amelyek itt lógnak a falon. Említettem, hogy Arthur Wade, ez volt ugyanis Ellen öccsének neve, annak idején csomagot küldött Quitto-ból. A csomagban ezek a fegyverek voltak, és a két zanza. Ezt a csomagot minden kétséget kizáróan Arthur Wade küldte. Ellen Wade nagyon rossz hatást tett a két megnyomorított, összezsugorított fej. Nyilván arra gondolt, hogy az öccse is így fog járni. Elfogja valami indián törzs, megöli, és hasonló módon eltorzítva megőrzi a fejét. Kétségbe esett levelet írt az öccsének, melyben könyörgött neki, hogy jöjjön vissza, ám a levelet Arthur Wade már nem kapta meg. Vagy ha megkapta is, már nem volt az élők között. Tehát Arthur Wade egészen biztosan halott? kérdeztem. Hughes bólintott. Ez bizonyos? válaszolta. De nem az indiánok ölték meg, mint ahogy a hivatalos jelentés közölte, hanem a legjobb barátja gyilkolta meg. Ez a bizonyos Philip Green nevű ember. Honnan tudod mindezt? kérdeztem. Elsősorban is olvastam Arthur Wright levelezését, válaszolta Hughes. Továbbá érdeklődtem a nevezett egyén után, és meglepő információkat kaptam róla kvítóból. Philip Green szökött fegyenc. Hosszadalmas lenne most elmondani, hogy mikép jöttem rá arra, hogy Arthur Wraithet csak ez az ember gyilkolhatta meg, Annyit azonban elárulok, hogy pontosan kilenc hónappal ezelőtt ez a Green Angliába érkezett. Vakmerősége odáig terjedt, hogy utazásának célja nem volt más, mint hogy megszerezze Ellen Wrayt leveleit, melyekben nem egyszer tehetett említést az elásott vasládáról. Ellen Wrayt ugyanis számította arra, hogy az öcse hazajön, és akkor a vagyont, vagy legalábbis annak tetemes részét Arthur Wrayt örökölhette volna. Bizonyos, hogy a gyilkos tudott a vasládáról. Hiszen egyenesen ezért jött Angliába. Remélem megértetted, amit idáig elmondtam. Ez a Crane a legjobb barátja volt Arthur Wraith-nek. hogy Ellen Wraith leveleit elolvassa, és lassan megérlelődött benne az elhatározás, hogy a barátját elteszi lábalól, és megkaparintja az örökséget. Terverészben részben sikerrel járt. Megölte a barátját, és hamis útlevéllel átjött Angliába. Előbb azt kérdezted, hogy honnan tudom mindezt folytatta Hughes, bodor füstfelhőket eregetve a levegőbe. Egyszerűen azt is mondhatnám, hogy az eseményekből. Philip Krim beférkőzik valami úton módon a Wraith kastéba. Ennek pontosan kilenc hónapja. Ekkor kezdődött ugyanis Ellen Vrét megháborodása. A gazember tűvé teszi az egész kastét az írás után, melyből megtudhatja a vasláda rejtek helyét. Fantasztikus maszkot készített magának, mely leginkább a gyűjteményében lévő zanzára emlékeztet. Ellen Wrayt egy éjszaka meglátja ezt a rémképet. Gyönge szervezete felmondja a szolgálatot. Súlyos ideglázat kap. A cselédség körében mindinkább lábra kap a nevető halál legendája, melyet régi családi krónikák is alátámasztanak. A régi ősök kísértete újra felélet Krín alakjában, aki most már tervszerűen rémítgeti a kastély lakóit. Ellen Wraith elméje teljesen elborul. Greennek talán nem is ez volt az eredeti célja, de most már végig akarta játszani a szerepét. Nem elégedett meg Ellen Wraith megőrülésével. Most már a halálát akarta a szerencsétlen asszonynak. Torz maszkjában megjelent az idegbeteg félőrült nő ajtajánál, és benézett, vagy nevetett az ajtó előtt. Ördögi terv volt. Ha Ellen Wrayt esetleg visszanyeri az eszét, könnyen megtörténhetik, hogy az események nem így alakulnak. A szerencsétlen, megzavarodott elmélyű asszony azonban nem semmisítheti meg az írást. Kreen erre épített. Alig volt éjszaka, hogy ne rémizgette volna a beteget. A cselétség már nem mehet kimenni a folyosóra. Krén tudta, hogy az írás megvan, meg kell lennie. Ember feletti kitartással kutat utána. Semmitől sem riad vissza. Ő az, aki rálőtt a Lordra. Az autóbaleset részese is közvetve. Most már nem ismer határt. Egymás után jönnek az események. Ellen Wraith halála, aki nem bírja tovább a rettegést, és áldozatul esik a szívkörcset. Brantz örmester halála, aki meggátolja a gyilkostabban, hogy Ellen Wraith hálószobájából megkaparintse az írást. Nem tudom elképzelni, hogy mikor jöhetett rá Kreen arra, hogy az írás az ágylábában van elrejtve. Minden valószínűség szerint csak Brantz örmester halála után néhány nappal. Tudtam, hogy el fog jönni a szobába az írásért, ezért rendeztem az elutazási komédiát is, hogy biztonságban érezze magát. Mindent együttvéve, ez a szörnyetek, aki Ellen és az őrmestert meggyilkolta, miután Arthur Wraytet már eltette lábalól, ez az emberi művoltából kivetköztetett fenevad itt jár közöttünk. A kastélyban van, vagy legalábbis bejár a kastélyban. Ki ez az ember? kérdeztem izgatotta. Mondtam már, hogy a mostani nevét nem tudom. Az arcát nem ismerem, de közel van már az idő, hogy leráncsom az állarcát. Nem értem az egészet, ráztam a fejem. Hiszen minden embert ismerünk, aki megfordul a kastélyban. Ez a gyönge pontja a te egész gondolatmenetednek. Szerinted ez a krin nevű ember kilenc hónapja van itt? Sorra kell vennünk a kastély lakóit, mert nincs más mód arra, hogy meggyőzzelek. Kicsoda lehetne ez a szörnyetek? Kezdjük a cselédeket. Daisy mis kivételével, aki különben is elment már, nincs egy sem, aki lehetne. Mindenki legkevesebb öt éve szolgál itt. Peters 16 év óta van itt. Hilton 14 év óta. Kid a kertész 5 éve. Parancsolott talán még már telnét? Ha jól tudom, húsz éve van Archibald Wraith szolgálatában. Remélem, közülünk se jöhet senki számításba. Azt hiszem Pátrisát kihagyhatjuk. Remélem, ő csak nem lehet azonos ezzel a legendás Krinnel. Itt van Ellen. Tizenkét év óta ismerem. Vagy talán a Lord maga? Nem rossz ötlet. Engedd meg, hogy egy kicsit kimulassam magam. Na hát, kik vannak még itt? Magunkról nem beszélek. Ám bár te végül is azonos lehetsz evel a Krinnel, Bár téged is röpke tíz éve ismerlek. Én a magam részéről ünnepélyesen becsület szavamat adom, ha különben nem hiszel nekem, hogy nem vagyok azonos a rémmel. Na, lássuk csak, ki van még. Finn doktor, Menders tisztelendő és Mertens. Azt hiszem, ezek legkevesebb tíz éve laknak a faluban. Hopp, elfelejtettem az öreg levélhordót, aki ember óta jár ide. Na, öreg fiú, mit szólsz ehhez? Kihívóan néztem Hughes-ra, vártam, hogy egyáltalában tud-e valamit válaszolni. Kamatostól visszaadhatnám neked a gúnyolódásodat, mondta a detektív. De megelégszem abbal is, hogy rámutassak arra, milyen gyönge a memóriád. Hogy félre ne érts, példának okáért kifelejtetted Rexler barátunkat. Igaz, hogy ő csak Ellen Wright halála után jelent meg a szintére. Aztán ne felejtsd el, van még valami, ami esetleg sok mindent megmagyaráz. Ha csak egy kicsivel is okosabb lennél, akkor ennek kellett volna először eszedbe jutnia. De bocsáss meg, már hajnalodik, és mégiscsak szeretnék aludni legalább valamit. Neked sem fog ártani, ha egy kis erőt gyűjtesz. Soha sem lehet tudni, hogy hónap nem gyűlik-e meg megint a bajod ezzel a krinnel. Jó szakát! Hughes, mondtam kis idő múlva, de nem kaptam választ. Csak az alvó egyenletes lélegzetvétele hallatszott. Mind inkább közeledett elutazásunk időpontja. Úgy terveztük Patrésával, hogy négy nap múlva Londonba utazunk, és az eljegyzést már ott tartjuk meg. Mindössze négy nap. Mégis rengeteg idő. Négy nap alatt sok minden történhet. Sebesülésem annyira javult, hogy bármikor vonatra ülhettem volna, de most éppen Hughes volt az, aki rábeszélt bennünket, hogy várjunk még az elutazással. Ismertem már annyira a detektívet, hogy nyomósok nélkül nem venne magára ilyen felelősséget. Éreztem, hogy Hughes a rejtély megoldása előtt áll. Bevallom, most már magam is szerettem volna bevárni a végső fejleményeket. Tagadhatatlan, hogy a Wraith kastélyban mulatságos epizódok is történtek néha. Hughes és Drexler ma is különösen harcias hangulatban voltak. Már a reggelinél kezdődött a veszekedés, és minden percben attól kellett tartani, hogy hajba kapnak. Reggeli után mindnyáján a tengerpartra mentünk. Hilton ugyanis felüzent a kastélyban, hogy sikerült delfint fognia. Természetesen mindenki látni akarta a ritka zsákmányt. Gyerekes kíváncsisággal bámultuk a közel két méteres állatot, mert szuszogva vergődött a köves parton. Kartszárnyú delfin – magyarázta Hilton – a tenger legvéremzőbb rablója. Minden megtámad, ami útjába kerül. Nincs a tengernek olyan lakója, amely biztonságban lenne tőle. Még a bánát sem kíméli. – Mennyi ideig maradhat életben a szárazföldön? kérdezte Blacksler. – Hát elél jó néhány napig az Isten adta, hiszen tüdővel lélegzik – válaszolta Hilton. – Semmi kétség. Végre megoldódott a Wraith kastély rejtéje mondta Hughes ravaszul a vizsgálóbíró felé kacsintva. – Azt hittem, hogy ön is rögtön észrevette a tényállást. – Végre kezünkbe került a régóta üldözött gonosztevő, válaszolta a detektív két mutató nyájassággal. – Mit szól ehhez a remek maszkhoz? – Meglepő. Soha sem hittem volna, hogy az gonosz gonosztevő delfinnek fogja maszkírozni magát. – Minnyáján nevettünk, de a vizsgálóbíró cékla vörös lett. – Ez nem is volna meglepő. Válaszolta gúnyosan. Most már értem, hogy mester detektívünk miért halászott olyan buzgón az utóbbi napokban. Ez még mindig okosabb, mint két veszett kutyát tartani, és hajtóvadászatot rendezni velük a kastély és lakóira, vágott vissza Hughes. Már kénytelen vagyok azt hinni, hogy a kutyákat önmérgezte meg, mondta Drexler dühösen. A világért sem, tiltakozott a detektív, jól megjátszott felháborodással. Nem lehet feltételezni rólam, hogy ilyen durván akartam volna megfosztani önt a segítőtársaitól. Ritka értelmes állatok voltak szegények, és nem lehetetlen, hogy helyes nyomra vezették volna a gazdájukat. Szerencsére Pátrisa közbelépése némileg enyhítette a feszültséget. De mikor visszaindultunk a kastély felé, Drexler arcán még mindig meglátszott, hogy for benne a düh. Mogorván szótlanul baktatott mellettem leginkább dühös buldogra emlékeztetett Dúzza arcával és makacsul összeszorított széles szájával. Azon gondolkoztam, hogy néhány szót váltok vele, de hirtelen elköszönt, és csak hamar eltűnt a bokrok közt. A verandán Archibald Vrétet pillantottuk meg, Mendőrszisztelendő és Bertens társaságában. A Lord és Mertens sakkoztak, míg a tisztelendő érdeklődve figyelte a két férfi játékát, akik annyira elmerültek a sakkozásban, hogy jó ideig észre sem vettek bennünket. A Lord végre is meglehetősen sarokba szorította ellenfelét. – Feladom a játmát – sóhajtotta Mertens. – Ez pedig nagy hiba volna – szólt közbe Hughes. – A helyzet egyáltalán nem reménytelem. Parancsoljon, vegye át a játékot! mondta Mertens szolgálatkészen. A detektív nem igen kérette magát, és csak hamar belemerült a sakkozásba. Mivel most mindjárt ilyen szépen együtt vannak, mondtam Patrisának, mi talán elmehetnénk egy kicsit sétálni? Patrisa bólintott, és csak hamar befordultunk a magas bokrokkal szegélyezett útra, ahová már nem lehetett ellátni a verandáról. Most igazán sajnálom, hogy a félkarom még használhatatlan, suttogtam hiszen így is szorítasz, mondta Pátrisa elpirulva. Eresszel, megláthat valaki. Ettől igazán nem kell tartani, mondtam nevetve, de a következő pillanatban elhallgattam, mert az egyik bokor megzőrrend, és Rexler feje jelent meg az ágak közt. Ezek bocsánat, krákokta, és faunszerű mosolyával szemmel látható gyönyörűséggel szemlélte elképedésünket. Hajja, uram! – mondtam dühösen. Nagyon lekötelezne, ha megszabadítani a jelenlététől. A vizsgálóbíró zavartan vihogott, és kilépett a bokorból. Arca ragyogott a megelégedéstől. – Az ember sohasem tudhatja, mikor talál valami értékeset – mondta, és magasra emelte a kezében tartott nádat. – Ha nem csalódom, akkor ismeri ezt a furcsa szerszámot, olykor fúvócsőnek is használja. Még egyszer bocsánatot kérek az akaratlan zavarásért. Mindig kompromitálsz, dúzogott Pátrisa, amikor Rexler köpcsös alakja eltűnt az útkanyarulatnál. Nem akarattal történt, szabadkoztam nevetve. Mit szólnál, ha benéznénk az üvegházba? Soha jobb gondolat nem jutott az eszedbe, mondta Pátrisa. Legalább megnézzük a Victoria régiát, most kezd virágozni. Az üvegház előtt megláttuk az öreg kertészt, aki lepkehálóval különböző rovarokat fogdosott össze. – Mi az öregem? – kérdeztem. – Talán húsevő növényei is vannak? – Sajnos nem – válaszolta Kid mosolyogva. – De Félixet táplálni kell. – Az meg kicsoda – kérdezte Pátri is a kíváncsian. – Rögtön bemutatom, ha megengedik – mondta a kertész, amikor beléptünk az üvegházba. A Viktória regia egyik széles levelén kis teknőst pillantottunk meg. – Ez Félix, – mondta két komolyan. – Ő az egyetlen barátom. Nagyon ügyes fickó. A teknős béka meglepő fürgeséggel kapkodta el a vízbe dobott rovarokat. Sokáig elnéztük remek ugrásait és alábokásait. Félix határozottan szimpatikus állat volt. – Igazán kedves, – lelkendezett Pátrisa. Szeretnék én is egy példány. Nagyon szívesen szerzek másikat, mondta a kertész, de legszívesebben Félixet ajánlaná föl a kis összönynek. Oh, – Ó, oh, oh, oh, nem fogadhatom el, szabadkozott Patricia, hiszen az egyetlen barátja. – Épp ezért, mondta a kertész, de tudom, hogy jó dolga lesz. Én már öreg vagyok, és ha valami baj lesz, aki gondoskodik róla. – Ne beszéljen ostobaságokat, öregem! szóltam közbe. Maga olyan egészségesnek látszik, hogy akárhány fiatal ember megirigyelhetnék. Majd egyszer megkérdezzük Félixet, hogy egyáltalán szívesen jönne -e hozzám, mondta Pátrisa kedves mosolyjal. Kid újra végig bennünket az üvegház csodái között, és annyira belemelegedett a magyarázásba, hogy csak nem dél lett, mikor újra kiléptünk a szabadba. Igazán kedves az öreg, mondta Patrícia. Felajánlotta Félixet, Persze, hogy nem fogom tőle elfogadni. Mondd csak, Pol, mennyi ideig él egy ilyen állat? Van olyan fajta is, amely sok száz évig él, válaszoltam nevetve. Az öregnek alkalmasint igaza van, ha arra gondol, hogy a teknős béka túléléjőt. De megnyugtatlak, hogy mi is örökbe hagyjuk az unokáinknak. Olvastam valamit egy ilyen teknős békáról, bevésték az évszámot a páncéljába. Ha jól emlékszem, 1711 volt a teknőjé bevésve. Nem lehet csodálkozni, hogy a hinduk, mint az örök élet szimbólumát tisztelik a teknőst. Végre megtaláltalak benneteket, hallatszott ellen hangja. Sietve jött felénk, és nagyon izgatottnak látszott. Képzeld el, Paul, mi Drexler eszébe. Meghívott minket öt órára. Azt mondta, hogy szenzációs meglepetésekkel fog szolgálni. Nekem egy szót sem szólt, mondta. Pedig találkoztam vele a parkban. Vajon mit akarhat a buldog? Nem tudom, válaszolta elem, de úgy járkál, mint a győztes hadvezér. Hughes is pár szívélyességgel invitált invitálta délutáni összejövetelre. erre. Csak nem talált valami nyomot, kérdeztem meg lehetős kétkedéssel. Nem lehetetlen, válaszolta elem. A viselkedése legalábbis olyan, mintha a gyilkos már is a kezei között lenne. És Hughes hogy viselkedett, kérdeztem. Nem látszólag komolyan, válaszolta elem. De azt hiszem, magában ugyancsak mulatott az öregen. – Nők is részt vehetnek ezen a titok teljes összejövetelen? – kérdezte Pátriise. – Nem – rázta a fejételen. – De megvigasztalhatlak, hogy unatkozni fogunk. Csak Hughes, Paul és én vagyunk a meghívottak, de én legalább teniszezni. Előre borzadok, hogy mennyi mindent fog összefecsegni az öreg. Egyet bizonyosan tudok, hogy újat nem fog mondani.